Коротко у нас тоді вийшла розмова. Я поспішав в аеропорт. Отман проте пообіцяв на всі мої питання відповісти листом. Правдивий і на цей раз залишився вірним собі, своєму слову. Не лист, а листи. Їх ціла папка лежить переді мною. Оповідь і сповідь. Варті того, щоб з ними познайомити читача. Шановний товаришу Березняк, Багато часу минуло після нашої зустрічі, А я все збираюсь з думками, Адже стільки років спливло. Як ми розминулись із Павловим? Не пам'ятаю, коли саме радянські частини Визволили Шишовіцею. Однак лінію фронту я прийшов значно пізніше. У німців щодо мене не було ніяких підозрінь, навіть після втечі Ольги. Отже, я міг і далі працювати на радянське командування. Треба було тільки обумовити з вами зв'язок. Гроза ще раніше дав мені пароль від голоса до українця. Павлов приймає. Я чекав слушного часу, а тут якраз нагода. Органи СД запросили обергрупу, чи знайдеться агент, який добре володіє польською, чеською або російською мовою. Перед ним ставилось завдання: прослизнути у тил радянської армії, пробратись у місто і уточнити, де і коли саме відбудеться суд над обергруповим фюрером СС. Чому СД цікавилось саме цим? обер фюрером? Які у них були плани щодо цього, я так і не дізнався. Та що б там не стало, це завдання цілком відповідало моїм планам. За успішне виконання операції пообіцяли залізний хрест, звання зондерфюрера, це, і відпустку. Мене це цілком влаштовувало перейти лінію фронту, зустрітися з Павловим, налагодити зв'язок і повернутися до свого підрозділу із Залізним Христом. Нічого було і мріяти про краще, однак, коли я прийшов лінію фронту, з'явився у штаб радянської частини, виявилось, що то вже не перший український фронт, а четвертий. Про існування полковника Павлова ніхто тут і гадки не мав. Полковник Смершу, прізвища не пам'ятаю, порадив мені добратися першим ліпшим ешелоном до Бреста. Комендант станції сказав він, вам допоможе знайти розвідувальний відділ штабу 1-го українського фронту. У Бресті я з'явився до коменданта станції. Той не став завдавати собі клопоту. Закінчилась моя Одіссея арештом судом у Нінську. Що було далі, вам відомо. Тепер про Ольгу. Кілька днів після її арешту я придивлявся до неї. Бачу, тримається твердо. Цій дівчині можна довіритись. Я доповів своєму шефові, що берусь завербувати Ольгу. Це розв'язувало мені руки. Наші довгі розмови наодинці не викликали підозри. Ми навіть харчувались за одним столом. Від своїх підлеглих я постійно вимагав... Щоб до російської радистки вони ставились ввічливо, інакше, казав я їм, провалити нам усю операцію. За Ольгою дуже старанно наглядав один наш радист-фанатик. Він і мені дорікав, що ви носитеся з цією дівчиною. Нічого у пса кидати ковбасою, коли є дрючок. Під час чергування він сам виводив Ольгу на прогулянку, не спускав з неї очей. У Ольги одне було думці тикти. І вона всіляко затримувала прогулянки. Якось радист, що супроводжував її, скомандував Цилюк. Ольга не почула. Розлючений націй підбіг до неї. Вдарив так сильно, що вона повернулася з прогулянки закривавленою. Я доповів шефові, що в таких умовах працювати не можна, і опікунові перепало на горіхи. Рішення зв'язатись із партизанами визрівало у мене давно. Про мої плани знав і Комахов. Ми вирішили діяти разом. Я сказав Ользі, що влаштую течу, якщо вона допоможе мені встановити контакт з партизанами чи з радянським командуванням.